Omul rămăsese văduv și, cum nu avea nici copii și nici rude, curând îi se ură să trăiască tot singur. Cum era om stărit, se întrista la gândul că, neavând cine să-l moștenească, îi se va risipi în vânt agoniseala lui de o viață întreagă. Și așa, hotărâ să-și ia un copil de suflet, ca să aibă acolo pe cineva lângă el cu care să mai schimbe o vorbă și care să-l îngrijească la nevoie. Într-o dimineață, porni la drum, gândind să nu se întoarcă acasă, până nu-și va găsi copilul dorit. Dar cum se făcu, nu știu, că parcă intraseră toți copiii în pământ. penie nu se zărea pe nicăieri. Or fi fost la școală, or fi fost pe câmp, sau s-or fi odihnit fiecare pe la casa lui, Cine poate ști ce era? Vorba e că nu se vedea nici unul de pripas sau de prisos. De așa? Apoi am să-mi iau copil de suflet pe oricine-mi va ieși în sau orătani, că de întors acasă singur, nu mă întorc fie ce -o fie. Și, cum cugeta omul nostru așa, cam necăjit, numai ce vede în marginea unei tufe de buzi, un pui de șarpe, cu ochii negri și isteți. Bine, dacă n-am găsit altceva, n-am ce face. Hotărârea luată e hotărâre. Asta va fi copilul meu și pace. Bună vremea, pui de șarpe! Mai bună să-ți iei inima, drumețule? De bună? N-are cum fi mai bună. Cum așa? Păi uite, eu sunt văduv, n-am copii, n-am rude, și-am plecat în căutarea unui copil de suflet. Dar, iacă, până acum n-am găsit. Și-am casă, și cai, și boi, și vacă cu lapte. Cu lapte? Și-ți dă mult lapte? Îți, îți place laptele. <sus> mă mai Ce cea mai plăcută hrană neamului șerpesc se știe Ehi, de laptele. ce spui? Păi, dacă i așa, n-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet? <fs> ah? de Știu și eu. Păi, avea de mâncare, tu ce ai pofti. Și te-aș îngriji cum n-am mai fost îngrijit copil pe lume până acum. Sfânde, tăicuțule, Bine. vezi că... Cum ai zis? Tăicuțule... Păi, cum să-ți zic altfel? Băi, așadar primești! Aș primi că... Sfânde, vezi, dumneata, și ce? eu sunt singur pe lume oh. și mi-e tare urât că-s mic și neajutorat și... ce mai stai pe gânduri, păi mă Vezi că... Tăicuțule... Mâine, mâine, mâine. Eu am o meteahnă la mers Ce Care, până mi-o trece, trebuie să fiu purtat în cârcă de cineva Ca să mă îndrăvenesc și să mă întăresc Nu mai atât Tu ține și în spate, că doar e subțire și ușor ca o mlădiță de răchită Da. ia, hai, hai Sui mai degrabă la taicătună cârcă și să părnim acasă S -s -s. Bine, cuțule. așa să fie că te puțin așa, așa. A Așa, vezi, să nu te sperii, că eu sunt cam rece, să știi e, Știu, știu, astăzi să-mi prindă tare bine, că mi -e cam căut Eu un zăduf azi de m-au trecut toate nădușele O să-mi zieră răcoarele, cât iar Așa Și-au pornit amândoi omul și șarpele, fericiți spre casă. Și așa a trecut ceva vreme la mijloc. Ce bine mai trăia șarpele, încolăcit pe gâtul omului. N-avea grijă de nimic. Mânca și bea. Să facă și el vreo treabă, aș, Ți-ai găsit. E, de la un timp, omului începu să-i fie greu să-l poarte tot astfel pe șarpe. Îi venea cu nătuf, De-abia mai răsufla. Într-o zi, își lo inima în dinți și spuse lui fiul să de suflet. iată câțiva ani de când hălăduim împreună. Sunt, tată, sunt. Asta spun și eu. Dar vezi că între timp tu te-ai făcut mare și greu. Hmm. Acum nu mai ești pui, ci șarpe pentru toată firea. Am spus eu altfel, tată. Dar... Vezi că și eu am îmbătrânit. ca da. nevoie acum, nu mai răsuflu bine și... Mi-e tare greu să te mai port încărc așa, ca pe când erai și tu copil și eu tânăr. Și ce-ai vrea să fac? Nimic, nimic altă decât să te mai dai și tu jos din când în când. Vreau să mă mai mișc și eu în voi, că mi-a înțepinit în gâtul și mă doare spinarea. Ce tot spui? Așa ne-a fost în boiala. Îi spun ce auzi, vreau să mă odihnești și eu o leacă. Și apoi te purta din nou, după cuvânt. Ba nu, moșule, eu... Cum mi-ai spus, moșule? Cum ai auzit? N-ai recunoscut chiar tu, Adineaur, <gânt> că ești bătrân, deci moș. Nu ți oare cum rușine să vorbești astfel cu tatăl tău care te duce în cârcă și îți poartă de grijă de se miră lumea de mine și mă -mi râde nas de prostia mea? Zapă, eu n-am ce să face. Ce-ai căutat, ai găsit. Și cum ți-ai așternut așa să dormi? Că nu mi-am amintit când mi-ai ieșit în cale la marginea păturii de vorbele înțelepte din bătrâni. Crește, șarpe, să te muște. Ia că nu te-am mușcat! Da, dar vorbele ce mi le-ai spus și purtarea ta mă mușcă de suflet mai rău decât colții tăi făcut Făcut-ai tu ceva, până azi, pentru casa noastră? Hmm. Da, ai tu oare vreo mână de ajutor la treburi, la tu doar, doar te-adăpostești și tu și te hrănești ca și mine. Hai! ce să mai îmi pierd vremea și eu? Mie mi-e mai e bine așa. <sus> Nu-i destul că muncești tu și <sus> pentru mine? Dar cu tine încârgă mi-e tare greu să muncesc. Avem nevoie de lemne pentru foc. Tu, cu puterea ta șerpească, ai putea să te dai jos și să dobori, că copaci pe care apoi eu să-i tai bucăți. Nici nu mă gândesc, dar nu astfel ne-a fost în voiala. Eu sunt cinstit și mă țin de ea. Iar tu să fii bucuros că ai la casa ta un fecior falnic și puternic ca mine. Da, da, da, da, da, da. de folos ești folos. Tate ceapa, ești puternic și te lauzi cu asta, dacă stai ca un trântor pe capul unui bătrân capite. Dar iată când într-o zi, bătrânul, ducându-se la un bâlț să vândă niște blăni de miel, oamenii se forfoteau de colo. -col cumpărător și neguțător și cască gură se minunau de așa nemaipomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare Ei, ia te uită, așa drăcov venim că n-am mai văzut în viața mea. Un biet bătrân să ducă în spatele dindamai șarpele. Auș, auș Și dacă aun ce? E, he, he, he, da n-a poată treabă. Nu-ți e rușine, mă gădeu! Să stai cu cocoțacoșul, găgeaminte șarpele, cât e trunchiul pe cât du ai? Hai! Care-te de aici și gata-ți de treabă? Să nu mă înfuri, ca să trag un sfârg de coadă. este cap și stece pofta de mai vorbi asta cu urșelii. Ce-i mă te că mă faci noi râdări? Așa te-am învățat eu să vorbești. Totul tu a ta cum de pot să intru asemenea pat la vârstă dumitale? Sa, cum te bași și tu, măi, nătărăule? răule, ia-ți. Dumneavoastră, nătărău stiu eu ce ti s-ar cuveni. Da. Așa ne-a fost în voiala, și eu mă țin de ea. Dar suflet nai ai deloc în tine. Da, are și rece ca pielea de pe el. Unchiule, ascultă ce-ți spun eu, eu. du-te la judecată, că l mintei cu șarpele de gât. Pare de ar fi fost o vulpe sau un câine, oh. sau o pisică chiar. Toți <sucut> ar mai fi ținut de cal, dar procletul ăsta te îngheasă. <sucut> şerâmbeti şerâmbeti şer. să mă ducă la judecată? Merg! Eu pe dreptatea mea merg până în pânzele albe, că nu-mi e frică. Hai, tată, hai și la judecată, ca să o sfârșim odată și cu tărășenia asta, că a început să mi se cam acrească. Liniște, liniște Cine e la rând? Noi Noi prea înalte judecători Eu? Care-i pricina? Spune tu, omule Prea mărit judecători Pricina care ne-a mânat în fața luminației tale este scurtă și dreaptă. În tinerețea mea, l-am luat ca fiu al meu de suflet pe acest șarpi. Pe atunci pui. Așa, și? și după cum vedeți, l-am purtat ca și acum ani și ani de zile în spate, hrănindu-l și îngrijindu-l. Foarte frumos din partea dumitale. Așa ar fi din partea mea. Dar vezi că din partea lui nu e la fel de frumos. Că nu ține seamă de faptul că între timp eu am îmbătrânit și mi-au slăbit puterile. Iar el a crescut și s-a învârtoșat și tot pe spinarea mea stă, nevoind să se dea jos o clipă măcar." ca să mă odihnesc și eu și să mă vin în fire. Auzi, șarpe, da, ce ai de da. spus? Nimic alta decât că eu mă țin de a făcută între noi când m-a luat de suflet ca pe fiul său. Eu nu i-am cerut atunci alta decât să mă poarte în cărcă și nimic mai mult. Oh. A auzit, omule? Liniște, ai auzit, omule? a răspuns. Șarpele, tu ce ai de spus? Prea-nțelepte judecători, șarpele a grăit adevărul. Așa, așa a fost în voia la dintre noi, să-l țină în spate. Da. Dar vezi că pe atunci eram tânăr și în putere. Iar acum, acum am cocârjat și am slăbit. Iar el a crescut în greutate că nu mai este pui. Eu... Nu-i ce decât să se mai dea jos din când în când să mă mai mișc și eu puțin în voi. Și apoi, apoi iarăși lui purtan în spate așa cum n-a fost în voiala Auzi, șarpe ce te roagă tată tău, te învoiești? Ba, domnule judecător, eu mă țin de în voiala veche Liniște, liniște Bine, bine, în voiala a fost pe timpuri Dar iată că acum tată tău a îmbătrânit și i-au scăzut puterile, iar tu te-ai făcut de zece ori mai mare și mai greu. Drept ar fi să-l mai lași și pe el să răsufle din când în când, să mai coboră de pe gâtul lui, că nu-o fi fost. Eu nu știu de-o fi drept or nedrept. Eu știu că mă țin de învoială. Bine, bine, dar tu în sufletul tău n-ai pic de milă pentru omul care te-a crescut, te-a îngrijit și ți-a dat de mâncare? Milă la noi? La neamul șerpesc! Nu se află, domnule judecător, așa ne-a fost în Boiala și bătrânul recunoaște Și apoi, și-așa, și al și minteri. eu tot am să-i fiu moștenitor, nu? -h -h. Ah, halal fecior, n-am ce spune. de moșule, cine te-a pus să-ți alegi drept copil de suflet un șarpe nerecunoscător? E? De ce nu te-ai oprit la altcineva? Să fi luat un câine, un el, un arici, o vulpe, chiar și toți ar fi fost mai credincioși, dar chiar un șarpe ce ți-a venit? Eu n-am ce să-ți fac, ești nevoit să-l porți mai departe așa până vei muri, sau tu, sau eu, că văd că la șarpe înțelegere nu se află. Mergeți sănătoși! <gri> Sărmanul bătrân, porni mai departe, deznădăjduit, cu povara în spate, covârșit de oboseală. Mergând așa, sprijinit într-un toiac de corn, care îl mai ajuta să-l poarte pe șarpele cel nerecunoscător, auzi larmă de copii ce se jucau pe un maidan. Hai, hai, moșule, ce te-ai oprit și cașgura la toți neisprăviții? Mă simt ostenit și am să mă odihnesc o leacă pe trumpul ăsta de copac. Să văd și eu de ce se joacă copiii ăștia. Văd că la au pe unul din ei, mai voinic, pe un buștean, și i-au pus în mână o sabie de lemn mai mare decât el. Pe că acela e împăratul lor, că în îi văd alți copii oșteni cu sulițe în ce s ar fi jucând, oare? Ai îmbătrânit de -a surda moșule, că mintea tot nu ți s-a suit la cap. Într-adevăr, bine grei, șarpe. Mintea mi-a fugit atunci când te-am luat pe tine de suflet. <laughs> Acum de pomană te mai căiești. Hai să mă porți așa toată viața ta. Ai auzit ce a spus și judecătorul la care m-ai dus? A, am să te port ce să fac. Până mă prăbuși. Ia! Ia-te, uite! La împăratul copil s-au înfățișat doi împricinați. Și-o fi între ei, oare ia. ia să ascultăm. Ba, că chiar, altă treabă n-am decât să ascult toate ce-mi sunt în cale. Ia, taci dată. Vroiesc să aud cum îi judecă acest împărat copil pe cei doi. Taci! Taci să aud ce hotărâre da. Uf! Ce mi-a fost dat! Să fiu am mă supune la toate negobile unui bătrân, sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de Ascultă și vă supuneți, fără crâcnire, hotărârii mele! Da, da Maria ta. ta! Tu, neguțătorule! Spui că ai pierdut o pungă cu o de galbeni și că ai făgăduit aceluia ce ți-o va aduce un galben drept răsplată. În tocmai măria ta. Prea bine. Mai spui iarăși că acest preacinstit târgoveț a venit și ți-a adus o pungă ce cuprindea numai 99 de galbeni. Așa a așa lumina, te Și asta e bine. Și socotind că aducătorul și-a luat singur răsplata de un galben pe care îl găsiști lipsă, nu mai vrei să-i dai galbenul făgăduit. În tocmai așa, luminate împărate. Dar târgovețul care te-a adus aici în fața judecății noastre împărătești, jură pe cum că el nici nu s-a uitat la ei, nici nu i-a numărat, ci ți-a adus punga așa precum a găsit-o. Acesta e adevărul adevărat, măria voastră. Nici prin cap nu mi-a trecut să-i mai număr, ci am alergat într-un suflet să-i duc pe gubașului spre a liniști cât mai degrabă. Atunci totul e cum nu se poate mai limpede. Așa, măria ta. Așa, așa, neguțătorule. Prea cinstite, târgoveți. Da, Maria ta. Punga pe care i-ai adus-o acestui prea cinstit neguțător nu este cea pierdută de el. Hmm? Întrucât aceea cuprindea 100 de galbeni în cap. <sus> Aceasta găsită de domnia ta e deci altă pungă, întrucât are numai 99 de galbeni, nu? Hotărârea noastră este aceasta. Păstrează punga găsită și, dacă în trei zile nu se ivește nimeni s ceară, ești de drept stăpânul ei. Har. Mergeți cu bine! Acest împărat vrea să mă judece și pe mine. Da. Așa, să te judece, crezi că acest împărat, copil, o să-ți dea dreptate? E limpede ca lumina zile pentru oricine că dreptatea e de partea mea. Da, hai și la judecata lui să vi sprăvim odată cum am plictisit. Să trăiești, măria ta! Bună ziua, om bun! Ia spune, care ți-e păsul? Măria ta, am venit și eu la dreapta judecată a luminăției tale. Te ascultăm cu multă luare a minții. Da. Hai, grăiește, omule. Da, iată, măria ta, care mine cazul. Acum de mult... a crimiul ca măcar din când în când să se mai dea și el jos. Să răsuflu și eu și să mă odihnesc o clipă. Și apoi iarăși îl port, ca el nu vrea. Măriata, bătrânul. Ce vorbă, șarte. Unde s-a mai pomenit asemenea sfruntată necuvință? Să vii la judecată și să stai cocoțat acolo sus. Au, nu știi tu șarte că la judecată am părătească, trebuie să stai jos, la pământ, în fața împăratului. Dacă e așa, poftim, ca mă dau și jos Dar dreptatea este de partea mea Că așa ne-a fost în voiala Că vine mai e să mă pot îndreptate. Și să răsuflu și eu în voie Cum e țepenit în gâtul Poftim aici, șarpe, în fața tronului meu Iată-mă și acum, grăiește! Omul acesta, când m-a luat de suflet, pe cum a spus, am făcut în voiala să mă poarte în cârcă. Așa este cu drept, dar și în voiala este sfântă. Nu poate călca nimeni pe lume, nu? Așa este, șarte. Vezi? Vezi, moșule? Dar nu... mai este ceva. Ce mai e? Ah, mă rog, spuneți hotărârea să o audă și bătrânul. Când a luat în cârcă, erai mic și neputincios. Acum ești mare și voinic, iar omul bătrân și slăbit. Da. Învoiala cu dusul în spate era pentru atunci, nu pentru acum. Omul te-a vroit sprijin la bătrânețe, nu povară. Dar ce-mi pasă mie? Pa, o să-ți pese! Copilul ce n-are milă și respect de părinții lui, nu-i vrednic să trăiască la lumina soarelui. Pe el, copii! Și să-i faceți arcea, arcea! nu se poate, că Vă rog, nu se suferi! Nu Așa, Măria ta! Măria ta, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că m-ai scăpat de povara asta care mi-ar fi luat zilele! Hai! Mă rog. Nu lăsa ne toți și altă dată. Nu mai căuta înrudire cu șerpi și alte ligioane de-al dea-stea. M-am tămăduit asta. stea m am tă de bine le-a de asemenea dorințe. Acum e... Acu aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile, e... să le aduc mulțămita mea pentru a lăsa iscusința fiului lor. Apoi, moșule, eu sunt orfan de la 2 ani, că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare. Și mă ține satul de azi pe mâine <gântu -i> Dragul moșlui, e așa, hai cu mine, tu să-mi fii copil și moștenitor Am să te dau la învățături înalte și am să fac totul ca să fii cândva judecător de adevărat, de oameni Hai, vii cu mine, împăratule <gântu -i> Vin, vin, tăicuță! De-ai ști ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit! Hai acasă! <fie> iar eu încălecai pe o roată și vă spusei această judecată. A fost odată un moș și o babă care aveau trei feciori. Cel mai mic, cugulea, era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă. La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare. Bietul Tugulea era tare măhnit din pricina asta, numai călare se simțea în larg. într zi cei trei frați pornire la vânătoare, prin pădure, vânară ei cât vânară și, mai spre amiază, se oprire la umbra unui copac, se spătară și apoi se culcare pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată că Tugulea a avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vezuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimeraș, își va recăpăta vinile de la smeoaică. Cum, nu știți toți ce e acela chimir? <gântă -i> e o cure alată, dar bine binișor, împodobită cu buzunărașe din piele, din lână sau mătase, cu care să te și cinci mijlocul. În costumul popular de sărbătoare e nelipsit. Ei, și tocmai când era visul mai frumos, calul lui Ciugulea necăză cu putere și-l din somn. Ce vis ciudat am avut! Se făcea că o zână... Dar n-a fost vis! Uite, chimirul colea lângă mine! Atunci zână a fost aivea, pe aici ce mai fi și asta? Ia, ia să încerc puterea chimirașului. Zugulea se încinse cu chimirașul, se gânde să se facă pasăre și dorința ei se împlini. Apoi se făcu om la loc, își puse chimirașul pe sub cămașă ca să nu-l vadă nimeni și plecă acasă. A doua zi, când se duse iarăși cu frații săi la vânătoare, Zubulea îi lăsă să se odihnească, iar el porni de unul singur spre ținuturile smeoaicei. Ajungând, se gândi să se facă alpină și nu știu cum se nimeri, dar intră în casă tocmai când Smeoai, cea bătrână, vorbea cu fetele ei. Ia vedeți, fetelor, mai sunt la locul lor vinele de la picioarele lui Țugurea? Sunt la locul lor, mamă, chiar azi le-am văzut. Bine, să vă feriți de Țugurea, să nu Și mie mi-e de el măcar că i-am luat vinele. Îi năzrăvană-mi pierițatul. Și săgețile lui niciodată nu dau greș. Dacă și-ar pune vinele la loc, nu ar fi vai de noi! Lui Tzugulea atât a trebuit să afle. A pândit până ce, ce le au ieșit din casă, din albină s-a făcut om și a luat vinele și le-a pus la picioare, apoi s-a prefăcut în muscă și a zburat nesupărat de nimeni. Chiar a doua zi, flăcăul nostru, care acum era zdravă și în putere, se hotărâ să scape oamenii dinăpasta smeilor. Și ieși călare în drumul smeului cel mare, care venea și el tot călare. Oh, ca de! paralel! Că doar noi o ieșim din în noastră, ciugulă! Că vinele de la picioarele lui sunt la mama după sobă! Dar de unde știi tu așa de bine? Ciugulă? Da, eu sunt zmeule. Ia de scale, că să ne luptăm! Ah, zmeu a furisit! După ce îl răpuse pe Smeu, Zugule a pornit mai departe. Se mai întâlni cu doi Smei mai tineri, îi învinse și pe aceea. Apoi le lucai și porni spre casă. Și smeuai, ca cea bătrână văzând că nu se întorc băieții, le spuse fetelor. Hmm. Niciodată n-au întârziat băieții noștri atât. Aici nu e lucru curat. Ia vedeți, fetelor! Vinele lui Țugulea, sunt ele unde le-am pus eu? Îndată, mucă! Vai <hie> <hie> de noi, nu mai sunt, mămucă! Bă, nu -am eu! Cum le-o fi luat blestematul? Zmeișorii noștri trebuie să fie răpuși de Țugulea, care de bună seamă că vine să se răfuiască și cu mine. Uite ce să faceți, dragile mele! Duceți-vă pe rând și ieșiți în calea lui. Da, da. Dar, astfel încât. Da, da. Într-adevăr, așa, după cum bănuise Smeuai cea bătrână, zugule al nostru pornise cu frații săi după cele patru Smeuaice. Dar, iată că, trecând prin pădure. Unul din frați zăre un butuc de vie și se opri să culeagă câțiva ciorchini. Ia stați, măi! Ha? Ia uite ce struguri negri și cu boabe mari, cât da. prunele! Trebuie să mănânc un ciorchine, măcar că mor de poftă! Ia, măi, că așa struguri frumoși n-am mai văzut, așa e? Ia, ia stați, fraților, nu ia. mâncați! De ce? ce? Cu via asta nu-i lucrul curat. De ce? Doar am mai trecut noi pe aici n-am văzut-o. Aveți răbdare să tai eu mai întâi un ciorchine cu paloșul. Ați auzit cum a gemut da, Pe semne asta a fost una din smeoai ce prefăcută în viță de vie. Degustam un bob, pe loc am fi murit. Ti, să știi că așa e. Ai văzut neică ce era să pățim? Și pornirea mai departe, cei trei frați. În drum, întâlnire un prun cu prune mari și Dar Tarțugulia, la fel tăie prunul din care curse sânge negru. Dădură apoi în cale peste o fântână cu apă rece și limpede, dar când țugulea înfipse sulița în fundul fântânii, și de acolo se auzi un scrâșnet, iar apa se negri. Ai văzut, frățioare, de la ce-am scăpat? Da, Neicuțule, toți meoaicele! Mm. Ehi! Ce? Ia stați o clipă, fraților! ce -i, ce -i, -i? auziți așa ca un fel de văjit. Ba... Mi se pare că și nu simțiți din depărtare, o dogoare așa care parcă se apropie de noi? Uite un norișor de foc care vine încoace. Ce să fie, Tugul? Dăi ce, ce, ce să fie, zmeoaică cea bătrână, ce ea -a m -a m -a mai rămas. Vine Val Vrtești după noi să ne prăpărească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea, Mai descurca eu și singur. Și iute ca prâsnelul, a se repezi spre gura unui peșter, dar abia păși înăuntru, că se stârni un vifor praznic, de ca cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzu nici peștera, nici pețugulea care sta pitit în întuneric. După ce trecu vijelia, plăcăul ieșit din peșteră încălecă și pe aici drumul. Merse el ce merse, până ce ajunse la o curte împărătească. Și tare se mai minună țugulea, când văzu că jur împrejurul palatului împăratul pusese să se ridice un zid înalt, înalt, de nu-i putea vedea marginea. Împăratul îi spuse lui Țugulea când află cine este. bine ai venit voinice. Iacă de pacoste ul aici am ridicat acest zid, dar tot mi-e teamă că nici așa nu voi izbuti să scap de ea. Ei, pe zmeoaicele tineri și pe zmei i-am răpus eu, Măriata, și dacă mă vei asculta, am să-i vinde, hax și cei bătrâne. Poruncește oamenilor mei, Tzugulea, și ei te vor asculta. Iacă, Măriata, să facă o gaură în mijlocul zidului aici, apoi să-ngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc. În acest foc să înroșească o măciucă de fier. Să se facă precum a spus Tzugulea. După ce dă ca o vigilie între pământul, Zmeoaica se gândi că poate țubulea, de frica ei, s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și intră acolo porni castru. Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe țubulea. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât măciucan înroșită în foc, râhnit de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției. Dragul meu, tsugulea, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce ne-ai făcut. Te rugăm să rămâi la noi, unde vei fi la mare cinste, câte zile vei avea. Mulțumesc, Maria ta. Iată că boiere prinseră necas pe țugulea și începură să scornească tot soiul de vorbe pe seama lui. Și ce mai încoace încolo că țugulea că vrea să se facă împărat. Iar împăratul uită cât îi era de îndatorat voinicului și început să-și facă tot felul de socotel cum să scape de țugulea. După o lungă chipzuială cu boiere, îl chemă pe țugulea și îi spuse. Dragul meu, te așteaptă o mare cinste. Care anume măriata? Ai să duci la împăratul stririlor, s-o pețești pe fiică-sa pentru mine Ei, ce zici? Ei, ce zice și Maria ta? Ei, atunci, pe când hotărăști ziua plecării? Și mâine, Maria ta Ei bine, atunci mergi sănătos Luat țugurea scrisor de împăratul strililor, bani și daruri și porni la drum dis de dimineață. Și cum merge el așa, mai ce vede pe câmp un om care înghițea brazdele din urma a șapte pluguri și striga. „Moarte, n Mor de foame! Da, grozav voinic, trebuie să fie omule dacă înghiți brazdele de la șapte plumuri și tot mai strici că mor de foame. <gău 'le> eu nu-s voinic. Voinic e Țugulea, feciorul moșului și al babii care au omorât-o pe smeuaică, pe fetele și pe băieții. Da? Apoi să știi că eu sunt Țugulea. Ce mare bucurie! Ia-mă și pe mine cu tine, că poate ți i prinde bine la ceva. Mm. E, hai, că tot n-am tovarășat Și întotdeauna ți-e așa de foame, prietene? Mm. Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea? Ce spui? Multe <gri> sete! Multe sete! Ia, stai! Ia, privește-i pe stânga. <gri> Cine e omul acela care de apa de la nouă izvoare și tot strigă că e sete? Ia, n <gri> <Or de> sete! <gri> Sete! Apoi acesta e fratele meu, Setosu. Ei, Setosule! Lăsați-mă că-ți mori de sete. Ha, hai mai bine cu Tugulea, Voinicu și cu mine, că poate o întâlnit în ca la noastră un râu care să spotolească potolească setea aceasta grozavă. A merg cu voi, că poate voi prinde bine și la ceva. Ei, hai, că e mai bine între ei când pornești la treabă. dar pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de săi. i-a privit, rog, vă, pe truneagul din pădure. Ce arătare se vede! Ciudat om, cu o mustață neagră, corp și cu una albă, colilie. Îmbrăcat cu nouă, cu ca baba doi Și auziți cum se va de fic de luzi, vine a crede. Fiii, sărăcuță, maica mea, Aoleu, mor de frig! ce vreme păcătoască! Dar cum te poți văita voi nici pe o zăpușeală ca asta, cu soarele în crește, mai văpăi! Aole, o fii, e eu mor de frig! Oh. <laughs> Ai oh. nu vrei să mergi cu noi? Poate că o în calea noastră un foc strașnic oh. care să-ți dezmorcească oșcioarele! Oh. <laughs> să fie gura aurită voinice. Merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vrump folos. Ei, haidem că e mai buh, bine, bine în patru la o treabă bună. Buh, buh. Merg, și acum, fraților, a sosit vremea buh. să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat. Buh. Te de ascultăm, frate. Spune. Iubiți mei, prieteni, M-a trimis un împărat, la împăratul stririlor, să cer pe fică sa de soție. Pentru el. Dar ce a bă, bă, bă, bă, bă. De rămas, așa, păi da, atât de uimiți? Păi, tu crezi, Sugulo, că o să iei pe fata, așa, cu una, cu două? Da. <laughs> crezi că o să-ți dea hapsinul de așa de ușor? Da, mână, da. Sugulo, la gran care ai pornit și nu că s o duci la bun sfârșit. Am îndrăznit eu singur să mă duc. Dar cu ajutorul vostru, care sunteți oameni, tot unul da, da, eh? da, da, și unul capul nu mă mai doare. Da, răzbin, noi răzbin, noi... Răzbin, mă. E, atunci, cu nadej de răni! Și iată-i pe cei patru voiniști sosiți la curtea vestitului împărat. Împăratul când a auzit că e solie de la vecinul său, i-a poftit de pe și pe țugulea și pe lui în sala tronului. Să trăiești, Maria! ta! bine bineveniți! Care-i solia flăcăilor? Luminate, împărate, să trăiești cu sănătate. dăți ți la o parte și ne ascultă cu dreptate. Și auzim! Măritul Vârteji, împărat, te roagă să-i dai pe fata Mariei tale, strălucita domniță Diorica, să-i fie cinstit în până la sfârșitul vieții. Vă cu sugulea, sunt gata să-ți dau fata, dacă tu și tovară și tăi înveți să върși cu bine slujbele pe care am să vi le dau, iar de nu, unde vă stau picioarele, vă vor sta și capetele. Aceasta să știți. Vă dau să rog până mâine să vă gândiți bine dacă vă încumetați auba. Răspunsul vi-l dăm pe data, Maria ta. Neîncumetăm. Poruncești. Trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați nouă cuptoare de pâine. Ah, dă poruncă Maria ta să se coacă pâinile cât mai curând. haide în flăcăi! E, și nu peste multă vreme, pe nouă mese lungi de brat, se răsfățau pâini mari cât roata carului Și rumene acolo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta Ei, flămândule, acum să-ți văd puterea oh, oh, Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea Puneți-vă deoparte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ceronțăii Că eu m-am așezat la masă și <sus> unde se porni flămândul? la cărăbănii la pâini una după alta, de nu te putei dumeri. Cum face de le înghite atât de repede? Și până să răsara luna, mesele erau goale, iar flămândul început să strige ca un ieșit din mință. Ei, slujitor! Ce-ați rămas cu gurile căscate la mine? Mai bine vedeți dacă nu mai e nimic prin cuptoare. Curte împărătească e asta! Lăsați să moară oaspeții de foame! Mai mare rușine! Mor de foame, oameni! Mor de foame! Mor de foame! foame! foame! foame! Iacă sunt trecut de 60 de ani, dar eu asemenea poznă n-am mai văzut și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, Tuguleu, acum a doua încercare. Ascultă, Maria De mâncat ați mâncat. Da, Maria și ți-aduce mulțumire. Chiar dacă unii nu s-au săturat, se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta pâine și se cade să beți cum se cuvine. La voia, Maria Hei, pivniceri! Coruncă, aduce de grabă acestor văinici nouă buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, pe care au venit să o pețească! Îndată, mărite stăpâne! Ei, situsule, e rândul tău acum să ne arăți ce poți. Ah, ah ce sete mi-e, ah, ce sete! scoate ce cu mai repede mâini, băiete! Ce te uiți la mine? Ha, hai, hai țugulea. Și voi, fraților, veți că o gluțe și apoi hați-mă <gătă -i> la o <gătă -i> a -ha, Așa. Da, Mă, da, mă, voi decolo, băgați bine de seamă, la ce vă spun? Să fiți cu ochii în patru la mine. când am zis, un putoi, să fie șebugat, a scos la ceilalți." Că de unde? Nu! vă sorg și pe voi cu totul! <gătă -i> mă <dumă>, înzălez <gătă -i> <gătă -i> Maria ta, ne înfățișăm cu împlinirea cei de-a doua porunci. Da, da, am auzit. Acum a treia și cea din urmă încercare flăcăilor. Ascultăm cu plecăciune, Maria ta. De data asta vă vine eu de fac, fiți fără grijă. Trebuia să fac asta de la început, să scap de voi mai degrabă. N-am înțeles ce a spus Maria ta. Da, da, vorbeam singur. Iată ce vă cer acum. Un lucru de nimic, ușor. Vedeți cuptorul acela mare din fundul curții, în care au fost coapte pâinile ce le-ați mâncat adinauri. Îl vedem, măriata, că doar e cât o casă. acum să mai fi răcit el o leacă. Dar, după ce va fi bine înșins cu nouă care de lemne, am să vă rog să intrați înăuntru și să vă petreceți nu ne știe cât, ci numai o singură noapte acolo. Oh. nu mai atât, Măria ta. Ce Cum? Porunciți să l încingă cât poftiți, apoi o intră să ne odihnim că suntem frânzi de oboseală. O să vă odihniți voi pentru totdeauna. Ce au muncit cuptorul de tutuia, nu alta. Nimeni nu putea să se apropie că Dogorea mai abitir ca 10 sor la un loc într-o zi de vară, Darmite înăuntru cuptorului ce o fi fost. Oh. Ei, hey, a venit și vremea ta. Oh, oh, oh, ce bine că altfel degeam. O, oh, friguroasă, paratie neiculistă. V-a spus cu joacele pe voi că știu că o să-l gârdăiti, o să vă clan să ne dinți în gură. O să-l o să-l gârdăiti? Hai, hai, ascineți-vă! <fixi> Și iată că gerosul își smulse câteva fire din mustața cea albă și le aruncă în cuptor. Și îndată se făcu brumă la gura cuptorului. Oh, oh, oh, oh, oh. Hai copii, copii intrați! Au ce frig, nu, ce frig! Hai, și voi! o stați! ce vă uitați de la noi și vă bucurați că mai aici? Aoleo! Aduceți lemne și întăriți focul, că mordă friculiu! Voi nu vedeți? Ce împărăție să mai cu culita mea! Aoleo! Maria ta, toate poruncile au fost îndeplinite. Am văzut, șuguliu. Ia, fata, du-te sănătos și spune-i lui și Împărat să mă vestească de nuntă. Să trăiești, maria, maria ta! Și porni la drum. Fata călătorea într-o caleașcă trasă de patru cai, iar el mergea pe roibul său alături. Dar fata o vorbă nu scotea, nu mai ofta din când în când și lăcrima Luminată domniță, mai iartă că-ți gândurile Dar de ce oftezi într-una? Poate că nu s-ar cădea să-ți răspund, flăcăule Totuși am să-ți spun Decât să fiu nevasta împăratului cel bătrân Care te-a trimis să mă iei pentru el Mai bine moartă, să știi s-a bucurat în sinea lui, dar n-a grăit nimic și a am căzut pe gânduri. Iar vârtej împărat, când se aștepta mai puțin, se trezi la curtea lui cu Tugulea, fata, cei trei năzdravan și mare alai de norod. Vezi, dumneata, împăratul credea că Tugulea va pieri în încercarea grea pe care i-o dăduse. El atunci chemă grabă mare sfatul împărătesc și grăi cu îngrijorare. Yeah. Voieri, dumneavoastră, iată că, Tugulea, voinicul s-a întors viu și nevătămat cu fata împăratului stridilor. Cum gândiți să-l primim? Eu cred că n-ar fi bine să-l primim cu cinste și cu laudă. Ce? dacă îi vine poftă, să domnească în locul Mariei tale. Mai bine ne-am scăpat de dânsul. Să-i punem o travă în mâncare la ospățul din astă seară, Maria ta. Ba, eu cred că nu-i bine gândit așa. a izbutit cu cinste să aducă la îndeplinire tot ce i am cerut. Cu un viteaz, e mai înțelep să trăim în bună înțelege. De aceea, socot că mai nimerit lucru este să ia el de soție fata pe care a dus-o și să se ducă să toți de la mine unde o voi cu prietenii lui cei năzdrăvan cu tot. Drept ai vorbit, Maria ta. Așa să facem să vine, Tugulea, fata și prietenii lui aici. Să trăiești, Maria. Țugulea, iată te-am chemat ca să spunem ce-am hotărât. Ascultăm, Măriata! Ești tânăr și viteaz, nescăpat de mei. Te-ai străduit să o aduci de peste țări și mări cu neînchipuite greutăți la curtea noastră pe prea frumoasa fată a împăratului stririlor. Așa că, Tugulea, tu ai zbutit să iei fata de la cel vașnic împărat care e tatăl ei. Ata să fie fata. Bine ai judecat, Măriata! Mulțumim, Mărite împărate! Du-te, sănătos, Tuguleo, unde vei voi? Iată și eu cu daruri bogate te voi dărui. Și nu uita, rogute, la nuntă să mă poftești și pe mine. În satul meu mă duc, Maria ta, la părinții și la frații mei iubiți. Să-mi vadă și ei mireasa. <sus> și iată că plecăți gulea cu mireasa și fârtați lui. Și dacă n-or fi murit, Apoi de bună seamă că mai trăiesc și asta. Iar eu încălecai pe o roată, și vă spusei povestea toată.